Один у кімнаті з дівчиною. Безлізина, сказав Славенко, безлізина не може рости молода тварина, і ви в тому числі. Бо скільки зрозумів я з ваших відповідів, ваш зріст ще не закінчився, і це Діс, де амінопохідне капронової кислоти, може бути вам дуже корисне. Нам доведеться ще раз побачитись додав він, повертаючи студентові матрикула. Немалосердно ріже!» заявив студент двом товаришам, що чекали черги, і вони вирішили сьогодні не іспитуватись. Професор почекав кілька хвилин і також рушив додому. Була п'ята з половиною. Власне, через півгодини мусило відбутись засідання Учбової комісії інституту, але Славенко не лишився на нього. Щось справді він кепсько мався. Головне, почував він себе весь час зденервованим, зайве напруженим, і разом з тим це найдивніше. Думки його були розкидані і неслухняні. Так що, незважаючи на внутрішню напруженість, професор був знезосереджений. Його голова брала явище й речі поза фокусом. «Здібністю виразно мислити». Умінням сконцентрувати міськові сили в одну точку, мов те соняшне проміння, що крізь лінзу пройшовши ту точку пропалює, цими властивостями своїми професор справедливо пишався. Без них, бо неможливо, уперта й краю, зрештою однобічна наукова праця, що полягає в постійному зглибленні явища, в своєрідному пропалюванні його розумовим струменем. Основи цих властивостей закладені, звичайно, в самій нашій психіці, що саме з себе стримить витворювати в собі домінанти Але треба великої і систематичної щоденної праці, щоб їх розвинути Зосередження йогів на власному попі комічне Але це той самий процес, що викрив дивовишну механіку атомів І уявити самопочуття людини роками призвичайної до абсолютної підлеглості своєї думки Коли раптом у голові в неї починається шумування коли думка, як уярмлена рабиня, зненацька починає заколот, повстання, бунт Хто підбурив її завжди спокійно? Де той злісний агітатор, що покликав її до непослуху, зламавши всі конституції, розпорядки й закони? Чуття є віковічні підбурювачі думки, прекрасної невтомної робітниці на нивах світу Десь давно в тім лі, що перед історією зветься, створився між ними живодайний і жахливий контакт. Байдужа, лінива думка, що не діла в рівному мозку тварин, сприйняла новими закрутками палющу спрагу, жадібний неспокій примітивних чуттів, збитих у кров'яних нутрощах живого тіла, і зробилась їх модерною представницею. Сліпі вони набули в ній очі, Глухі дістали слух, здібні тільки витий, Вони заговорили стримано й приємно в її рупор, прикрили нею свою кричущу голизну, одягли на себе циліндр логіки. Та коли чуття надихали своєю пристрастю милу думку, то не за тим, звісно, щоб вона, зміцнившись, почала їх стримувати й укоськувати. Навпаки, вони ще сподівалися, що цей легенький розумовий маскарад – послужить їм доброю зброєю в боротьбі за найшвидше задоволення. Тоді почав об'являтись жахливий бік цього животворчого зв'язку, в якому чуття, бувши творчим чинником думки, захопили змогу на неї впливати. Думка щораз прагне від них у ясні квартали майбутнього, а чуття цією непокорою зневажені накидають на неї ззаду свій примітивний аркан ціляють їй у спину отруйними декунськими стрілами, яких непомітний спочатку штих обертається незабаром у небезпечну виразку. Вже вчора ввечері, вернувшись із лабораторії, професор Славенко не міг продуктивно працювати. На вечір з 9 до 12 години йому лишалась за розкладом дрібна поточна робота «Проглядати журнали і листуватись». Так учора ввечері він до листів зовсім не взявся, а журнали тільки перегорнув. «Все це старе, дурниці, дріб'язок», – думав він, переглядаючи статті. І тим часом, як завжди, він сидів ці три вечірні години, не встаючи від столу. Вчора він кілька разів підводився. То пити схотілось, то видалось, що книжки в одній із шаф трохи запорошились, і він витер їх». А найголовніше, порції цигарок, що їх покоївка виробляла, той день не вистачило, отже довелось їх робити самому в міру потреби, яка була велика. І це раз у раз розпорошувало увагу. Спати вклався перед звичайним терміном, але заснути довго не міг. «Настя страшенно натопила в хаті», – думав він. «Вона не зважила, що на дворі вже потепліло». На дворі був мороз і вітер – та й сьогодні не покращило, навіть сніг почав зриватись. Юрій Олександрович увійшов до своєї кімнати і засвітив електрику. Але настрій його не покращав навіть у цих рідних стінах, серед знайомої звиклої обстави, від нього ретельно створеної. Він не відгукнувся на поклик червоного сукна на столі, вичищеного від найменших слідів пороху настеною щіткою, і не потішив його вилиск світла на шипках по шафах яким йому ніби посміхнулись тисячі вишикованих томів. Навіть подумав, ці книжки незабаром мене самого з кімнати виженуть. Коли ще поживу років з десять, то обернуся в справжнього книжкового пацюка. Потім він підійшов до столу. Листів ще прибуло. Професор переглянув їх, не розриваючи, і відсунув на бік. Все це було наукове листування з точно сформульованими відповідями й питаннями, сухими повідомленнями та традиційним шабльоновим, аж ніби глузливим висловом глибокої пошани в останньому рядку. Писане, звичайно, машинкою, воно й походило ніби від якогось механізму, що в кінці автоматично ставив чорнилом свій особистий штамп, так званий «власноручний підпис». Годі було шукати в цій купці конвертів хоч найменшого сліду приязні, тепліні, якихось ознак того безперечного факту, що від людини до людини вони послані. Славенко сів на канапу і, не стримуючи вже себе, почав думати про дівчину. Думав жадібно, як спраглий воду п'є, захлинаючись великими безоглядними ковтками, і відчув, що вона безконечно прекрасна. В її очах світились незнані йому чарівні іскри, що як далеке блимання ватри привертало його стомлений погляд. Погляд зреченого мандрівця в безмежних і безбарвних просторах наукового степу, де завжди осінь, жовтизна й посуха. Її уста, рівні і яскраві, глибочили криницею серед груддя й піску, ясніли поверхнею живої, невичерпної рідини – в котрій радість і забута молодість. Молодість, страшна й п'янюча, була в рисах її обличчя, в шкіри, в м'яких і схованих лініях виснаженого тіла, в нучкій постаті, в рухах, у мові, в ході. В ній було все, чого він відкинувся, що він утратив, зневажив, занедбав, Усе світло незліченних сонців і тьма світових ночей. Той розкішний дарунок життя, що трапляє тільки раз до кожних рук у минуще і неповторне користування. Він не думав уже про неї. Він думав нею. Його думка спинилась, і, не рухаючись вперед, почала приймати його все глибше. Почала занурятись йому всередину, як гостре жало. Як тонкий і безкрайний дріт, Що проходив у кожний закруток його жил, Оплутуючи всім ясені його виснагою і зневіллям. «Навіщо це? Навіщо я роблю це?» Шепотів він пригноблено, А болісна хвиля жадоби Несла його щораз далі, То здіймаючись на бурхливі, скажені гребані, То кидаючи у м'якій й теплі заводі Повні сну та спокою. І раптом...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 І він у страшні, безтямні надії обернувся. Може, це вона? Але перед ним тільки промайнула її усмішка. Мовчазний, таємний порух дівочих уст, що стихай лукаво манить. «Іди, іди до мене!» «Не піду!» – сказав він у голос і оскаженіло. В одну мить він став той, що був звичайно. «Професор біохемії...» Юрій Олександрович Славенко І подумав тим голосом, що лекції читав Різко й впевнено З цими дурницями треба кінчати руба Фізіологічні потребі, якої природа, на жаль, до мене не пошкодувала Я мушу забезпечити нормальне заспокоєння Тому найраціональніше буде мені побратися з Ірен якнайшвидше Професор глянув на годинника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 Вітер знімався нападами і жорстоко сипав холодним снігом в очі, в уші, в рукави і за шию Потім пересідався на мить Робилось ніби зовсім тихо і навіть не дуже холодно Аж ось знову налітав сніжний вихор, якому треба було просто фізично опиратись Поволі посувався біохемік до Хрещатику, де жила Ірен Але все ж посувався тільки що зближав він до своєї мети, то більше вагання самовільно його обіймало. Щось ніби жаль до себе, разом із невиразною нехіттю бачити Ірен у цю мить, прокидались у ньому щораз міцніше. І нарешті, коло самого будинку майбутньої дружини, його обпала смертельна нудьга. Ні, він дуже схвильований, і йти до неї не може. Не випадає говорити про поважну справу в такому стані. Та й потім іти зараз свататись до Ірен це значить, по-перше, принизити себе перед нею зайвою хапливістю, а по друге, перед собою розсипатись у власній легкодухості. Треба взяти себе до рук, але йти додому йому ще смертельніше не хотілось. Я вийшов з рівноваги, подумав він, і вирішив собі на дальшу науку вважати цей вечір за пропащий. Як наслідок невибачного й ганебного занепаду, хай цей вечір буде йому за сувору пересторогу, а щоб заповнити його й до певної міри покарати себе за моральний блуд, професор надумав погуляти годинку вулицями Це просвіжить мене, і перед сном я ще зможу попрацювати, думав він. Отже, Славенко, щулячись від гадкого снігу, що пригорщами сипався йому на обличчя, Засунув руки в кишені, зігнувся трохи навпроти вітру, рушив геть від ірененого помешкання спустився пустився порожніми вулицями гуляти в таку маловідповідну для прогулянки погоду. Тим часом у Мартиній кімнаті було тепло і затишно. Вітер дув з півночі, а її кімната, суміжна з кухнею, була обернута на південь. Тож жорстокий сніговій, розбиваючись об чоло будинку на вулиці, осідав на її вікно лагідним порохом. Приємна тиша стояла в кімнаті. Лямбка на столі запобішливо розливала своє світло. Всі речі спокійно тримались своїх місць та функцій, тільки господиня, витопивши грубку, не знала, де себе повернути. Бувають хвилини, коли дозвілля відчуваєш як тягар. Що вона могла чекати від сьогоднішнього вечора? Ну, прийде Дмитро, умовляти її на шлюб. Ну, ще прийде Льова й кооператор. Але ніхто цікавий. Як вона подумала, безперечно не прийде. А найсумніше, що завтра неділя. Цілий порожній день зранку до ночі. Згадка про свято згнітила дівчині серце. Але разом подала думку, що сьогодні вона має підставу трохи краще прибратись. Справді. Останній час вона за мазуркою ходить, і Марта почала швидко переодягатись. Вийняла свою коричневу вовняну сукню, оздоблену чорним шовком, у якій ходила до театру, де треба роздягатись. Добула чорні лякерки, в статистичному поті зароблені, і єдину пару фідельперсових закордонних панчіг, бережену, як зіниця ока. Все це опинилось на ній в одну мить. Тепер її обличчя набуло більшої виразності. Взяти в рамці цинамонової сукні й темнокаштанового волосся, високопідстриженого і від природи виткого. Ніс маларівний, губи тонкі, овал лиця поправно окреслений. Риси чіткі, аж ніби суворі, але очі були ніжні. Заразом жартівливі й меланхолійні, однаково настановлені сміятись і плакати». Покінчивши з одежею, Марта злегка наподрувалась і напахчилась дешевеньким одекольоном конвалія. Вона озирнулась по хаті, що виталась їй зараз досить пристойною, тільки ось світло занадто різке. І дівчина накинула на лямпу зелений серпанок, яким обв'язувала, виходячи шию. «Тепер у мене зовсім гарно», – задоволено подумала вона. За хвилину в двері постукано. Марта весело крикнула своє Заходьте. І ввійшов молодий інженер Дмитро Стайничий, геть запорошений снігом і червоний од вітру. Ну й погода собача. пробурчав він, обтрушуючись на порозі. От мете диявольське. І це в березні. А тут як у раю, додав він, роздягшись. Тепло, одекульоно пахне, освітлення надзвичайне. А де прибралась? «Ідеш куди?» «Ні, я ніде не збираюсь». «Прекрасно!» – скрикнув Дмитро. «Добрий вечір, Марто! Яка ти хороша зараз!» І він знову спробував її обійняти. «Я завжди хороша!» – сказала дівчина, м'яко ухиляючись. Вона чекала мене. Бадьоро подумав інженер. «Сідайте, Дмитре. Що гарного скажете?» «То я, власне, тебе слухати прийшов?» Учора ми спинились на твоєму додаткові. Хіба вас так цікавить мій додаток? Ви ж уже без мене все вирішили? Не прийшов би сюди, якби не цікавив. Сідаюсь тут, Марто, коло мене. Ні, я краще там сяду, коло столу. Коза. скрикнув Дмитро. Весь час збрикається. Ну, до порядку денного чи там вечірнього. Слово для додатку має товаришка Марта. Він задоволено закурив. Додаток мій дуже простий, сказала дівчина. Я вас, Дмитре, не люблю. Передбачав ці слова, сказав Дмитро, і маю на них відвода. Він присунувся ближче до дівчини і промовив переконано справа в тім, Марто, що шлюба в наш час будувати на коханні не можна. Що таке кохання? Це чуття, Марто, воно спалахне й перегорить. Димок собі піде, та й годі І скільки неприємностей людям через те кохання було Скільки собі віку вкоротило Молодих, здорових Їм би тільки жити та працювати І от не каються ж Любити, каже, хочу Та ти подивись, чи багато щастя з тою любов'ю буває Або тільки мучитись та страждати А це тепер нікому не потрібне Це колись, коли людям робити не було чого Кохання в моді було Лицарі там одне одного з писами задам штрикали, а тепер, якби хто за дівчину побився, сама дурнем назвала б не та доба, марто, та й часу на це немає. Захопишся, загавишся, то й за борт підеш. Якщо будемо так розкидатись, то не тільки соціалізму не збудуємо, а й кусати не буде чого. З турбами підемо, кохаючи. Він випачливо засміявся і додав Згадай, ще наші національні традиції. У нас завжди обов'язок стояв вище за кохання Хлопець перш за все був оборонець своєї кляси Він йшов до війська, на Січ, так як ми зараз йдемо на завод І дівчата українські, які бойові були, навіть за хлопців міцніші Не будь же гірша за них, Марто От шлюб, це зовсім інше Його беруть для поважної мети, для праці, для спільного будівництва Ха-ха, засміялась дівчина «Який примітив. З вас, Дмитре, непоганий би був проповідник, а дівчата українські, тому і міцні були, що кохати вміли. Тільки звідки вам у голову вроділося, що я заміж віддатися хочу?» «Мусиш, хочеш чи не хочеш. У цьому все лихо. Економічні умови у нас ще не такі, щоб ми могли обійтись без подружжя. Побут у нас ще старий, Марто. Я думав про це. Вільне співжиття статів у нас, на жаль, ще неможливе».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 Але шах ціна тим словам. «Шах ціна!» Смутно промовила вона. «Ну от, ти сама згоджуєшся. Я теж міг би сказати, що кохаю тебе. Міг би вжити слово, що тобі подобається!» Він дедалі більше третувався. Невже його звертання до практичних чуттів дівчини марне? Невже він жодною намовою не переконає її до правди, що була йому цілком очевидна? Виходить,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 але він стримався і сказав якнайуїдливіше. «Це значить, – кажу я, – що в разі вашої незгоди я через місяць знайду собі найгіршу пару, приблизно таку саму. Щиро бажаю успіху!» «Це твоє останнє слово?» «Я це й спочатку казала». «Гаразд!» – холодно промовив Дмитро, підводячись. «Я завтра їду...»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 Прощай, Марто, вашу руку. Прощайте, Дмитре, і нема що гніватись на мене. Заходьте, як будете в Києві. Я завжди. Ой. Дмитро міцно стиснув її руку і не відпускав. Нахилившись до неї, він поволі збільшував той тиск і шептав їй просто в обличчя Навколішки мене хотіла, щоб перед тобою навколішки став, а сама навколішки не хочеш. «Вставай, навколішки! ставай. Він з насолодою бгав, трощив її руку в своїй дужі руці. Він вивертав їй руку, щоб вона впала додолу. «Дмитре, я крикну!» «Не крикнеш!» Він хутко стиснув їй рота другою рукою. «Гратися зо мною захотіла! Вставай!» Шепотів він, задихаючись. Її рука вже похолола, а він ще тиснув,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 Відчуття фізичного щастя Що дає стома від м'язової праці Їй хотілося сплющити очі Але у двері постукано Ледве чутно Якось обережно і непевно Хтось незвичний Подумала Марта На мить Виразне й сміливе бажання Проринуло в ній крізь усі почуття Щоб це був він Той, що випадково приніс їй Учора радісне засинання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 Увійшов якраз він. Професор біохемії приступив допіру до дверей Мартиної кімнати, геть виглядаючи. Запорошений снігом, закацублий від невчасної прогулянки, морально спустошений бажанням бачити, бачити дівчину. Його володона її щось, ніби фатальне сумління злочинця, що вертається на місце злочину, і ноги йому тремтіли, бо він ішов сюди, як на страту. Завмираючи серцем, він і постукав несміливо в заповітні двері. Вибачте, промовив він, що я потурбував вас, може, зовсім невчасно. О, ні, мовила дівчина, роздягайтесь, будь ласка. Юрій Олександрович скинув пальто і сказав знову Справді, я не заваджаю. Мушу попередити, що прийшов я без ніякої справи.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 Я не міг себе побороти. І от прийшов. Бачите вас мусів. Кажучи отак, він узяв її за руку. і Його дотик до пальців, намучених до піру, був тівчині такою щедрою винагородою за біль, аж що вона мимоволі скрикнула. «Ви жахаєтесь мене!» Сказав він розгублено. Вона тільки думкою встигла йому відповісти, бо під дверима Зміненим на жарту голосом заспівав кооператор «Чи дома-дома, хазяйка-дома, я вдова?» Постукавши, він увійшов «О, який тут полумрак!» Скрикнув кооператор і раптом побачив професора е, «Добрий вечір!» Промовив він тихіше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 «Невже?» – скрикнув Льова «Підіть погляньте, коли не вірите! Полумрак, і він стоїть як бовдур!» «Ні, я додому піду», – мовив Льова й подався геть «Хоч би ти й не вертався», – подумав йому вслід кооператор